قران محترم وارڈن کو پیشو قرآن علامہ محمد قری رحمتہ اللہ علیہ دا تفسیر القران تفسیر 1983 کی شوڑا دیدی دی ملائڈوپاتیا ستائی اشاوا دی توید سنت کے سر سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان تازانز دین 4 جنگیرہ صادق پروائیٹر انور شید قوہید موبائل نمبر 030157124 ځکه راځي با غو په دې دعا کوم اته ما پکې یا د دېمل یو دليل دی یا کی باندې پوری جاله ته نو که تاسو د ان کې مو تا مشکلات دایي یو راه د ته دلیل بته دین خپل دلیل بته نو دلیل امام البخاري حديث ابو موسی شریف قدري ځای راځي او روا ته صحیح ني او فایه دلیل دی هغه چاغوی تدریب الرای فی شرح تقریب النوازل نوې کتاب دی چې کوم څل حدیث چې دعا کمال پداسکوته کولې نو بعض خلک پدیم چې بده فرض نه پسوني چې فرض نه دعا کوي هغه صحیح دی البته جمع ده له دې جمع اتفاقی وای یو جما ده چې پاغي کې ثواب وینل کبریتان وای چې پ جما دعا او کینو ثواب دی سنت نه خاص ایا جمع اتفاقی د کلی جنټه نصاب نه وایي دا خو خدای څراغی چې په دې وخت کې ټول راغون شو نو موږ انتظار کول وخت نو موږ د براعت فن په خلف اعتبارای دي زموږ کتاب ضیاء النور دا دی پرد بغیات کې جن کتابونه موږ کتاب د بوکریم زله محمد ابن رضا داغه کتاب دی کتاب البداه والنهی و اغه عاجز راوی دی او پردې برابر دي جمعې او کتاب به په پخا ما شای کړو دا نه نوستا نه پېرا کېږي ما سره دا یو او ما پېرا کړو بیا ما غا شای تو له دې په څنګه شای لیکلو تو دې مینس کڼوا چې دې پروت اسی حکم هغه په پخا ما شای کړو کو پیندې پاو کړو یو پیسې لوړاني دا دې نه بعد په فن کې خلک یې چاونه لیکلو یو دا مشامه کتابو اځین نو مشهور عالم کتابو نشاتیبی اعتسان دانګ ابن الهاج کتابو المدخل دانګ الخواجس په پیځه نشای کې د مشهور عالم کتاب ایمان غریمانه د تمالیکو او هغه پدې کې دا موږ فکرې کله چې هغه رد براعت او کلام کوي نو هغه یو د براعتونو خطر کاټه کړی لکه تا به اتحاد کو شروع کرے حضرت عمر حالانکہ امام کی مدد دے ما یاد برعت نہ دادی کاته را تا کوي او غل تعجج او تراو کی فرق نه وکړي تاریخ دار کی د دې مصری مدار ده د کتابونو ډېر لیکن د کتابونو چاې کی قائد دې کوي دنیا کې ټول بد ذات پرچي ما اصول سنتو لیکل پای کیل قائد دې په هار دنیا ټول دغه ما ته زمور کې د مؤتمنو اقسام ذکر کړو چې دا څو قسم دي ا د شپږ ډولونه بیل بیل دي یو د مختری ا دین مې مقلد یو ورته کې بیرات اجازه ده ا دیمه راځي چې راټقلیږي دغه اسما د ډول نه برابر یو د داعي او د دې مځو یو د مستمر ا دین نه داشپاک کسمونه دیو نو کې دغې او ما په دې مفصل کلام کوله یو رجل وړاندې ته څنګه چې ما په انصاف او زمای کتابو غواړم وره په دغه قاعده سره اطر د بدعت کې او سوره سنت غواړ ته لري انه د بدعت کې یو د شارې کم مقدار کشاره مقدار نیو کولای شئ نه تینو شم کولای نه کوي کرش کار او کشاره مقدار مقرري نو که تعداد درکاتو نو ته نشکه موله دیته وین که ته ا کشاره هغه له کیفیت مقرر کړی نو ته کیفیت نشه بدلوله دا کومو ځای کیفیت مقرر کړی دو شي یو روکو یو قیام نو ته دې شي دین شي کوله کله سیدا سواد دي دي ته مقرر کړی لري چې سلو ورو دا ته عبد رسولو په ریبځي بیا و نو تکوای د روح نو فقاوې پتا باندې سجده وکایره واجب دي ترڅو عليکه د روح سرګوننګار شم او دا ويل درته اشاره هي اټدا ته مقرره شو چې مصيبه نه دي دا اشاره سلام ورورې د جنازې نه بعد نو ویلي اسو بالدفن زرتو اخلي نو تلاشی نشي په کولو فقاوې دعا قص جنازې نه مسواله ذکر د اشاره تهذيب نه خلاف دي شارې توواله کتهوال کله نه دعا نشارے نا چھڑاکے دارنگی دا خلق و پہے آتوکے شارے یا لی دی از سفر قیتا کمینا دا آداب فائدا قضا آدکم یا سفر د آدابی اوٹھا ده نو چی چر طلاب سی نفرکار ذرو کا او چی ذرو کے نو بے با ذرو پاپس آدے نو تا پرلک نه آدے چی ذر آغرے ما چاہے با اس اگر آغرے ما کانا لغن ایرام باو کوکا نا که سره د ملاقات په غرض راغلی چې زه اوس خبرې تاسره کوم مېزه کوم وخت یې کوم نه دي اشاره شي لیکن کله راغله نو سنت طریقہ دا کار وکول راغلم فورنه تاسره د مېانو کاری یو کاری mulaare پېته راځه څو دې ورځې د اسلام دې ویل کې کوي چې مې دې زو یو کتاب لمه مې دې ته یو معاشه لراشي دا خبره دا خو یو ورش پاتې هرکړه نو دا د روليش په خبره ونه و دا خو یو مېشي تیرګن وای بچی کیتاب لراله یما نو بیا به یو مېشي تیرکم چې ګورم داله بیا به یو مېشي تیرکم چې نن ډیر اسما ده دا خو د آرام قبري مليان غره وخت بیکار ډېرني کنه په دې کې مګره به شو کې خبرې پزیني دنګي چي تا چې سبب مني چې درو ورم سمو طریقہ چې درلاشم ټو لوقات دې تباہ وربال او نهه تکلف ابن مسعود د مکینت مدي کوفه نه مکېته شاګردانو په سروان شو نو په تودري دا ابن مسعود تو مو اني فإنه ذلۃ للتابعیۃ وفتنۃ للمتبوع قدرې گئی سټاټس لند سټاټس باندې لګته کران دی او زمان دبارا فتن دا شیطان بمیدوکا کئی سوڑا لوی ساڑیتا بگاشا گردان در پسیر آروان دی ما په گند کماشوی ازان دلی لکتو مرس بام آئیتا لند کارو دو صاحبا و ما انا من المتقلی شی تا کلو نو پکی فلما صدو لندو لس بجی برا شی تاچا لند دوود نو دے ما تے روز تایې څه په پښتو خبرې ته نه ځې نه سمه خلکو لور کې ما خل غاړي نه کوه نه څل په داو نه کېنه سم تعالی کې تصویر کو 3 بجې ما کېنه سم شاته چه راوي مې دې ما ته دې کېنه سم خلکو مې ښه پرایې کم زه خپل وخت خرابم د وخت کار کوم داو کې لږ دور دې اور ورته نو نجره په دماغ کې ځو نه شي اته علی پښاور لګور نه هغه به بیا ځو نه نو هغه ته موږ څوک کې تعالګم پښتر کړه دېشته رټه ورایي پټه تا ټول کې چې نه کټایلر کوي منه وداګ نه او تعالګلای تا نځره ولا تاړه دې چې ورو ته تسکي به ورته ده جزیل ملک رواج جا دے لنکارو دا صحابہو چیر ڈوڑای دواپ جا ڈوڑای افرا چیر اولی چاہی کسکا جنے تکنف آئیمشت رہی دان پوری گھوٹے ڈوڑے پر یاروی نا چاہیدنو تا نا چاہیدو رہی وہاں ڈوڑا پوری چاہید کسکا جنے چاہیدنو اس کے خوزگار رہی شہر بریسی فتا دان لگ جوڑ کر دانے کے بیڈار وہ جایدیوار ک او کو جاي دي لا تا د پیغمبر سنت نه دکړي چې لند جن ته لند گزاره کو صاف خبر کې کو نو خبرې کې کې نو د پیغمبر دلم شقه اته توقې چې ہے اته د پیغمبر نه بګل دایې وکه پیرمنده مقرر کړي نه غوښته نشي چې وکړي ابو بردار نه ارما کړي او قرباني کړي 120 ستاتیسه د غوپې کم کښ ان ان له وخت څخه پیرمنده وکړه نو نو سره سوچي کینو کړي دغه جمیش پیره وړي دبارہ کلهږي جمیش پیره وړي ښه راغله څله کله وړي کار شپه له وړي ملاغو ای ګولوت شیلې دوی دراته امیانو بیداات کا دذن جوٹا مولیانو بیداات کا پیغمبر پر جوٹا ہر کال پیغمبر پر راکیئی ہر کال پیغمبر دنیئی صحابان در جدا کارک اولی دادا موحیدین جلسلی علیہ شریف دی د پنجاب رب قاس راستے رو تو دو عوام افتاران پکلگون کے گڑی جی اور مولیان کسی نظر جماعتی گڑی جی لطح کی گڑا منہ دا جمعہ کی جائز دا ہاں دے دے جائز بھی گی ترہو سدا جمیش کو بھارک آبا نواتن دے جمعہ کی کو جمعہ کی بیعتن کو اذا خلق ورتناسو امودیانو مسارے چورے کرے چیز تالبانو آتن تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم راجیم اہم امیان تو سب کوئی دا گئی گره ایتھک برا جی اگرم آشون بچم زمان عالیسی فور تر آره زمانیم جنده ای واسی نو زمان عالیسی وی دیگال جویش پر تاریبان باطن که جا محجد که یا چرگ الاز که غری که ری ماقام زمون جا باغوان را ری آره چرگ پاکتر یا غریو پاکره دی جا مزید در آره زمان لارم عالیسی فرچرارم دیخل که را تاریخ اولی ادا شتان لاغلی علکان ورسر رو چار شکر دا جماعت کننو لک عبادو چار د پتلایانی فټه د پتلایان باندې امامان ناشستو نکړي امه شران مطبلان نه مستو ډوډۍ طالبان او خړه موږ وښو په پتلایانو کې نهسته ا طالبان ميدان ترواتل اچانيان اضا خپل چار چا په بناستو تقریبا په دزې څه تو کال خبره وایي زه څنګه سره څه تو کالم دارو وروکه سره خودو اته نظر کوم لیمنه نه وای او غریبہ نو دا غیا تطبیق را دیبم چې څوره تیار هو او ماته مسالته دی نو دا نو ما خپل تاریخ کلی دی چې ما څنګه زمکه ما سوچم چې پښتنو کې دا مسله کې لېشي نو زمما په سترګو ته راغلا ترې دی پته مخالف دی مودا مخالف دی پیر مخالف دی عوام مخالف او ملک دبیراتو تیاری دي د شرح حساب نشته ایو سرے په تیروں کی گھڑی او حال دا که مار لڑم او زمرین لار دے او تیار دا دے با بچی نیش بچی دے وما تاوکل علاللہوکم مائزایا رہا سکی تیجی کیی با جمعہ کیا تنگو انگرین تو قرآن مخالف ہو مولا بیرات فارکو دی ملک دا کھڑے ہو پیر شرح فارکو دا ملک داس ته ورو نن ماره وای ننګ ما هجینی مون تپلیکونه تیر ک ا ته تپلیکونه تیر ک تا ته د ملک سپا تا, تا دا مل و ملک ته حالت ورو د درات و رنگ په کم کې په کې په عین کې ما دا زمانی مسودا د زیاو نور حدو سوره سنت چې زمملک داس دا جنوري نو ما پاګمانه کې لیکلي ا دې جل د زیاو نور ما دګه شای نه ما اغیقلی پلی که پجناده که اویا بیداد که او سر صنک که ما درشمیر کری دا او دا جمعات تا مولا را دی نشپاگیش بیداد که مولا چه روڑای پلی نشپاگیش بیداد که کورتا چه دیو را دی مولا نشپاگیش بیداد که نمای که داری شاید که نظر تا بگیش موندیم پر نشپاگیش بید اگا نور سسو که موندی راو آغا سو نماییرا حضر سر ما یا دے بیداکتی ما داغرہ سے بوئی یہ رکھتا عجیب آئی دوام مسلمانی شیئے تو اے نم متعبید و سنتی شیئے زورتہ توہید کھینکی اکیدائی سمجھ شیئے اگر توڑ دے شرک نا ڈک دے گوڑے دوکا باز فرک دنبیدہ لوئی دوامہ سمجھا ما آج مجابل کے لئے کرو دوارتہ اولیو اولیو ما تا دور ہون رنبائی خبر کے بیانے نو کدی داومن نه دا ورته امر د موزقه اجازه ده کار نه اول مسله توحید ده د بلای دی اول مسله باندې دعا وکي د زکات وکي دا دې دین کې د بلنه دیوال جوړي کې کته نه دیوال جوړي تانمیر د کته نه کیږي او تخریب د بل نه کیږي کوټه جروان نه د بل نه او تانۍ چې کته نه مخي سیاسي خلکو یو او اقتدار هم سره ده نوی ترنی دلاندنه کیږي او قران ذکر کوي چکل عالم تباكون فضا السماون شقت فضا الارض مدت ایم یقین نه چاپه پوسه کړو چې اسمان ودې نشي کوته په پیرایشتې زموږه په قران موږ وکړو عالم کے اسمان مڪي تر او اوجتدار عالم کے زموږه یې ذکر لري دا څنګه درا چې تانیر ته دلاندنه کیږي ایدا سماع مشحر برن عالم تباشی ابن عقیل ابن جوزی استاد ده چې پیژندل سره ده دا یو کتاب ده 1500 جلد کی کتاب الفنون ابن عقیل او هر فن کو مستقلی مسالې ده لومړی فن دي کوله ده چې سره یو متالکای نو کله چې هغه دا یو مسالې اثبات کړي نو ټول لوند کی شروع شي چې 1500 جلد کیتابي مړ دې جنه تعالی کوڅه ته مينورې شه مزبږه دنګم شه دنه پېره نو ما دین در سره به کوته وونګل ځکه داغه دین ذاکر روان کړی دا دین نه کتاب سنور دې نه اکی محمدي مزد دیګا زمامه تداو چې دا 15 د راته د دې لو سنو دل متعال په کاوه تحقیق وکړو دا یې دې کې ته تي په کارو چیرنبای مسئلہ دا قوم نکم شیده جو خی عدیم دا ضرورت سی نوکا پیغمبران نیر دا لگلے نموتا عبادت سم عدمی دا مونگورا عبادت پا بدا تو قول کر نکوشی کئی قوش عرم عبادت کئی دارنگی مستقین منتا نم عدمی دا مزر پا بیان در اسلو نهم انعمت علیہن من اومن علیہن نم عدمی مگر په بیان نام بیا ځکه د قامت پته مون ته نشته نو اممیان ته خو خير چې منو مناله دا یي مقذوب نه راځي نو د دې صورت کې اسباد په نبوت د وجوه دا سلو ل سجودي دا یي الحمدلله رب العالمین دا اول جنډه اته د پنجو صورتونو مصدر کړی او کله کله قران قاعده دا چې الحمد رسو ذکر کی ده مطلب دا لې چې موږ یو څه نو کوځای نو د خپل ذکر دا ستاره قوم تعالی الحمد ثناوام چې زما سره دې اجازه ورکړه امازه تا فطره کړو لکه سره ته مان الحمد لله رب العالمین دا سورتِ کعف قاتر صدا دا سورت میں پتہنی چھو گئی اور کلے کلے قرآن کریم حمد وئی پست نجات عذاب نازل کی ندع عذاب نباد الحمد وئی لیکن سورتِ رام کی تین ساری اطمیعت ہو گرئی فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكِرُوگِ فَتَحْنَا غَيْنِ اَبَاوَكُلَّ شَيْنِ چِزَمَا احکامِ ایرکَلَو م پرامنه ست درواري خوشاله دا پرکارې پرایزم حتا اضافه يهود بماوتو هغه دې ته چې کوم خوشالي اخذناهم بقطا نا شاپرني پکښته فكوته ا القوم الذين ظلمو نفيكيشه مونږ والحمد لله رب العالمين دغه موږ رسولانه ذات احمدو دل بادن نجات شکر دے الله کی مونږ کلاس کین والحمد لله رب العالمین لا یتنسانه الله چرده مخلوقات دے دغه جنتان جنت کی ناشتی او خپل مجلس کوي کل چې دا مجلس ختم شي نو اغه ای وای وآخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین سورۃ یونس کې راځي نو واستای مجلس به ختمیږي په دې چیرہ لائقت استعانه ده الله چرده مخلوقات سمي له جنات حمد ابتداءن وام او حمد بعد النظر مخلوقات کي دغه صورتي امام کي وقتا ذاذرو القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مطلب سو الله استا استا نه وکستار اول وخت او ورو وخت له الحمد لله اولات الرحمن الرحيم سره کې حجير کې دراو الحمد لله اولات الرحمن داینګه صورت به مونږ کې اته څه نه پرایسته مایا اې کته استم فائدہ پرایکا انتا او ممات الالفه فقل الحمد لله رب العالمين حضرت نو عليه السلام ته کله برابر کیتو اسامه بری پتیشتای خلک شووب فقل الحمد لله رب العالمين هو ثانث الله دا وا تاسنه څنګه که غم درد مصیبت راغې او ختم شه نو دا وای چې الله تعالی په پنل حمد لله رب العالمین نو عادت تعالی دی الله چې رب مخلوقات ته یو خبر کوم نو اسلام ته یو کې خلک د خوب شه نو دا الحمدلله وای په دې خوب شه کې دا ورځې نو ثابت شه نو نو الحمدلله وای چې هغه دې ته الحمدو وای مطلب دا که مرد ده مشرق ده نصرد ده دینه مشرق که مرد شنو خوشحال آسه گا مرت المقتده اسلام مادیسی گوائی ده بیتتی مرد ده اسلام فتح شکر ده خواهی که اندو مرد شکر ده چه خواهی بیتی مدا مرد شن که خلق داگه ده زار نفلاس شن ده ناچه تاغیخم تاغیه وخا یعنی اتالارشان شکر ده الله कि न इस्तराह अल मुनिल दलाल हदीस के राजी खल्क न फरात शददत वे खरो व कुल अल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान के हमद अवलन हमद आखिरन लहुल हमदु फिलुला वल आखिरा मतलब सर कि दर सारा से के ने न अल हमदुलिल्लाह जि کله چې در شته انشي الحمدلله خو استاپندز زه د غوښتن هستم چرته زو چرته ناسه دره مونږ یو جینده سبب به هغه چې د اخبارات مونږ ورسل خبرې به وکړي د دنیا کتاب به ته وی او ګنده نه خلاصېږي ازا په 20 غنده دی وی شوی په مونږ خوږ کتاب الحمدلله چرته زو او چرته داسې درته چار تا دورا دا اللہ کتاب تا تولی دی که فلمشن کے ناس تون جان تیرے دو دوار دوار دوار پر مخی و بڑای خدر او آغا دا دوراینا مخی پیروکوی اگر این کوئی اگر پر این کوئی کیا کنیکش تنی زامدین دی دی مبارکو بی چار تا دار چار تا در زامدین مال دی مبارک شی زار تا دار پیروک که څنګه قدماله لري مې رموت کې پیلوږي کته مې کته نه ځان دیني دي مضارع کوي مې تاسو ته مې ځل چل دي ورته دې روزه دارونو نه ځان دین دي هغه دې مدار دي او داګه اجله قدمه نو هغه لګي دې خور لای لوه ان په دې لوه تا نو داوی چرته ځه چرته دې ځان دین دي ان زګه ځکه په ځان معنا نه دین دي چرته ځه اګل پکې اکبارات به وي کته نی کته راندې نې دي الله الحمدلله موږ الحمدلله څو طافه ها ځتا را دې مسلط زهین ته ورزول الحمدلله نو هم قرآن دې کړکړې اوولن او اخیرن دانګې فاتحه مشتمل را په ماجنګ خیر د خیر په دانره الحمدلله حضر شیس ورنو وائی مورانا حضر ملی سے اگر توائیم سرمور مدعنی دی احام یو مضمون دارے کہ خالد که هر شی دین اور دو مضمون دارے کہ قالم کے دین دارے کہ تیدا اخراج کرم اور لوگ پیر باب آتھو اندو نریان وائی اگر اگر موزی دار موزی تیدا اخراج کرم لوگ رب پارنکے محلقات اللہ دے او درین مضمون دے خیر الله کو محلقات کے او صلو رم مضمون دے وعدداد اللہ دے دا صلو رم ازامین احمد دی هر شي شئر میں پیدا کردے درین دا ہر شئی ترگیت کن درین ہر شنی خیر ایسا دا شر میں بچ کن او صلو رم دے دا صلو رم ازامین دی نو قرآن صلو ریسے یا ای طرحه ومن څه صورت نه نو په دې کټاس وګوري اکثر دلال بددي راوي چې د خالق ته شي نوروندی او زیات بدایي صورت نه عام نه کی شوري نو زیات دلال بدایي چې مربی د هر شي هر څه نه پاله نه ادم مضمون تر صورت کاه ستنه نه د کاه کی شوري شي سبا pore نو زیات مضمون بددي راوي چې څرداچ تکلیف مراد غدا باخه مخیر او دا, احمدی. او دا فبا سبهاني کی شروع شي درا سره پوري واغدار زين محتاج دي دا سلو رغاني احندي او دا سلو ور افادي کیشته اول مزول ده الله نه مراد وسه مشوره خالق لكلي كل فرعان ان مشاء يعني لكلي متل مهم الحمد لله ساين رخالكم اول مزون ته اشاره رب العالمین دنيته ده قران ته اشاره د سورته نام سره کافر کیدا الرحمن الرحیم رحمتونه غوړو خیر ځایتون صورت کاف نہ تر سبا pore مجدې اشاره مالک یوم الدین د صورت سبا نہ تر اکر pore اشاره نو فاتحه جامع قران دا فقره مرزانی چې کوم قران کې دي اهم هغه فاتحه اول دی من بابونه لږ ځای حدیث راوی مو از دینی ربارہ کے اطولنہ سے آناکان خیمت کے چاچے بانگ لے لی نو درست بھوگو لی مو گو سر کو بفت گا لی مو گو تا ایلیو آئی لان ایسی ایلی دا سر کیوں گود دے داگے مانا سر داگے مانا دان دا سریا چپا حضیث نپوئے گئے نو دے مانا غلط دا کہ درہ چپا مجلس ناستی یو سرے ملامت ای نو دا سرکت اکڑی اچه او سره بادوی کاری کرینا غدا شکونه اچه بوڑی داسه مطلب دا حدیث داوی الموزنون اطول الناسی آقا چاہتے ازان کری نوغبو جگ سرگوڑ بانی گوڑی اچه تو سرگوڑ بانی گوڑی داولی ذکر دو دنیا کے دے توحید ناراوی لے گا دو دو دو حید چگو آلے ادو دا قرآن رسلوں مضامین ویلی اللہ اکبر اللہ دیر موڑے ارس آقا الحمد لله الله اکبر دین زل اللهم رب جميع رب العالمين دین زل دین زل الله اکبر لو قاع خير ټول مخلوقات ل شامل الرحمن الرحيم دین زل دین الله اکبر مالک ال دي تو ذاته قامته هر شي د الله په اختیار کې نو چې خالق اوله مربي خېر جون چر غره مالک غره نظر چق کوم لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله بګایو داغن دا دل سو حاجت ان محمد رسول الله از وای کوم چې محمد پخیر علي حيا على الصلا چې تاسو متلو منو لا نورای چې هغه باندې کیږي اجازه صلا کرا دې الله اکبر خره خالق دې امر دي اور بیا اللہ اللہ دے دے اور او بیا الله اکبر احتساب دي الله مهربان دي خیرت یې مالک دي لا اله الا الله باغيا دغه نب الحاج تواني محمد قلي علي عليه السلام تفسيرون دي احتساب دي او ځکه اقلو نہ سي ان قناي سيردي موځنين متصو کنه ته تو هيت چلوونکی چا کې اعلان تو هيت کړو نو قیامت کې باغی جبوري چت شتوی دا یې ځما نه دي ته لا پیاوړتۍ سره داریں گے الحمد کے آذان کی من الحمد را بنا کری را اطول اللہ سے انا خلق الحمد من اللہ اذا قرآن دا سلور مدونت اذا سلور مدونت فاتحی را بس کی اور دا سلور اتا اشارہ کری را تو احید صرد قرآن دے امام غزالین دے اقرار کردے جواہر القرآن کے صرر القرآن والعبابیون اصفاق دعوت العباد حلال جبال الان رب اللہ خلال دعوت اله سماوات و الارضين السبع وما بينهما وما تحتها وذلك سر القرآن و راز دین د الله تعالی توحید لا اله الا الله دا سر د راز ده که کله دین ته د مساله پره وته مخلوقات نشوونځو ده دبر ته نه اړیږي نه بلکې نه الله تعالی یو الله حکیم من هظام ده ام المؤمنین و عروق خدیجه کبری نبی صلی الله علیه و سلم ته دغه وی یاد زم حضرت نصالک نو رایک بیان نصالک نو رایک بیان وک نو مات حضرت حکیم دا مال شین خووب ده په دې څوک نه مریږي نو ته پر حکیم دا بیا وظیفه ور کوله حضرت صدیق عمر نه بیا او از مشر کروربه ته پیوته نو دا به نه کئ چې ما کروریا کې خود به شنو واجب واست په ما حضرت سره واضا کړی ده چې دې هیڅ نه ده نه پس نو واره ځان پس راځي نو څه دا یې دا صاحب اعمال وای تاسو ال تفسل الله چې غواړي نو دا الله نه غواړي کړه کړه نو چې ته به دې غوښتن دې خدمت مې کوم تاسو ته په خدمتونو موږ سره دا کې وځي الله نه وایي زموږ مرګري ځان نه د کافر نه مشرک نه بدعتي نه ار کنه موږ هغه کې ټول حرام پاتل په کې ژوند کولای طالبان ګمراک زه پاتل په کوه پاتل څنګه زه تیر وکړه انار نه یې صلیو و صلی الله علیه احضر طول مبتدین انا او رضی ما دکان دار ما تواید یار اصطاد ملگورو خطا حق تمان کپا شرم مالی او رضی درکو الالی زدتانی من درسیم او خدایش تیمونگی و شرم مالی ما زالیمان خطا سیولی ورکنی ما ما کلو ریدی فقفتول مور کوئی خلطا آونو یو یار او رضی درکو او خدای نو قوارا او بلتا او خیلات کنگلی در پلچاتا چراکنی دګرګي ته سرحد نه ته سمندر په وړاندې نشو بيلا چانو باندې سم باندې وايي هغه ګورې کې آی طالبان نګرځي سفیراني او د یار تعریف لپاره په ټربوک ورکوکري کې زغوانا نه سولي باندې ټولک دا په منځ په پليښلو یو یو طرف ته یوته هیڅ مشاله کوي ابل ته ځان یو سره یې استاد دوست هغه چې زمما تاون باخه لا شو سره کچھ احسان ستا مانی دانا کتر احسان مانا نو دا قرآن سر پا دیکھے دے کہ کل الا دکرشی تو ہیچ سر دا قرآن دے او مخلقات سوک و داد سوک و تدیت سوک و سطورو سوک و نیکان و بندیانو مشکیل وائی اِنَّهُم کانو اِذَا قِرَ لَهُمْ لَا اِلَهَا اِلَّا اللَّهُ دلتی دعوی دلی شید الٰہ عرد ندی مسلینا ورے ویقولون ائنا لطارق آلہتنا من قیدو قلحہ جسر کنچی لشار مجنون دالیں گے موسیٰ جبنوی اجعل آلہتا الٰہم واحدا محمد رسولاوی یو حاجت روازے یو ذات تراشید او بلدت امرہ دی قرآن کے وزر ذائع واحد ڈالنگی که ما صلت تحمید دی اومن شا اللہ شاہم یون پسو که رب العالمین حمد دا اللہ تکوم که مخلوقات دا, دا پالا لے پلازمی مکمی زو اولادمی فیشان اقربا کل فضلتخان دا اللہ کرو ذکر العالمین دلیل دا رحمدللہ او دلیل دا الوحیت علم قدعا جاہا ګانه کوي چې لري چار کور افری خو د قرائت تاریخ کې د بل څه دا کار دي پنجاب په اوضا واجد ده یو سړی لریا ورکو ده یوهی تاسو ته څه پوزګې ته کوم کیته شنوي چا څه سم دي د سر فراز وکول دا کانټینار 1.560 نن داوی وکول سوچ کې ما کرا سم دي سر کرا دا دلم وشکته خوېس کې د قرائت تاریخ کې جوابا زمینو آسمان تیری مینو دین آج میری زمینک آسمان ستا دی رب العالمین تانولو سے خوخ آتی خط داری ترشکن دوی کن اگا مسلا در توحید لی ایمان کی واقع گیر منگت شئی دا اگر منگت پکی سنت اغسی شوی دی تثبیر پلاس کی دی تاجوت کری دی اشراک کئی دی ذنب کی معنی نشته اوته کابلی په خوان برات موږ به ده څنګه کنستو اذارار کې ویلا کوم کابله 1.5 غټو زمما پټی کار کو خندک کې پینستل نو رمای مه کابله کا ور دی بل دی زور فضل حج سنتات درته ما تاوی په صورت میں ایمان را کې نشته دې زو را کې نشته عالی مے قالہ لحجت سندره کړي بل غطا فورګه وی یلا موریته په صورت مثل ایمان راکنيشته زارغي شیخ دې په دې اترځي موشه سووhaber کړه توبہ ورلاب دل فورز ذوقی ګونه ما سی تراسن دامه آی د دې پایله له توبہ اګوناله پنداوري اجازه لا څه کوي د نن نشیت من ذکر اذایر کې او شريه دا کړه ومن مې عمل مینه صالحات او مومین عمل کوي او په شرط دي چې ایمان وي زمونږ په بارہ کې د سینخان ته بیا نو اجتماع ختم شو نو امیر سره نیک سره او عالم مو هرا هک ملاقات نه ور سره له سنگلس ته چې ملاقات نه دا بیا د کم نیک دیگه آردن قوی پارس قوازید دیگه ناس که ما مرسی خبرې کولی یو تبدیگیه میده اگذار مشرکا ما تاو جی مونگا نا پو راولیو چار وقت در رو رایو خیو چه خوز تا رفته بخی بسم اللہ با پیوائی دا با که دا با که اگا مرسی قوی ما خبری کولی دیگه بیار آردنگی مونگا خبر تنمتی دیگه ما ورطا امیز ریو خبر و کن تاتا تاس قوارتا نو موږ دا دعاوى کړي چې دې د روحې ډېر ول حلال واچو موږ تاول دا نه سره خی چې دوی یې اسنته او لسمو واچي د بابا ما نه څه واچي د بابا دې واچي نو موږ ټول اوه لو سيال لاله واچي اته څه دې بل مخيني سي چې لوګي غارزي خو بسم الله په وای چې خکا ته شي نو که په ارامو بسم الله وای کنه تاس غردانوای کنه دغه غذر له ارام تاس خورتا کفیت خیگن چې بسم اللہ پر آئے مختان اطلب تبدیقی سیر دار ہے بسم اللہ پر حرام ہوئے جا کافر شی اگر مل آمد شاید غامی شاید پر صرف آوار تو ایسا گیا مونی شاید مونی مائننگ بنیاد مسلخی دو توجید تو قدر پاس آخے منگوائی مون والاوالسافتا چی لوگ اس کی ملدار پرتزا نتبی بسم اللہ پر آئے اتقبل دہیتا پر اول تپوز گو چی حلالی که حرام ان ثلاثه پرشنه وکړم اته بلنه مدینه کې ملمانو ته ډیره دا وړ بل جنرالم پلان جوړول او تپدیږي ما اند بوخاری نه مخالفنه یې وله ما اند بوخاری او باب ده باب تعلیم قبل العمل باب العلم قبل العمل سنت پر قدار اول قران تک او دینه بعد بیان کوو نو تا او بیان شروع کو قران نه نه تل نو ته غري شم مخالفنه کورو ماته ته ویل راغلی داغه مو دعوت ته اسنه ته موږ وشو خبري باندې ته تبغه پینو ما اول تکو بیا بیان وکړه دا مو دې تدبیر تعلیم لزم زکو نو ته ځان ته موږ تبلیغ تبلیغ معنی راغوله تعلیم معنی دکو تعالون دکو لي تعالون فضلي اول زن نو سبقا نن ځان د صحیح وای نو تا سرنه په نمن کوهې نو مو اول بنیاد د توحید کله چې دا ختم وکې چې الحمدلله نو ور پښې شروع کړ رب العالمین حمد زکوام چې څه پالن کړم او خلکات زله پالن او مال درا کړې کله چې دا ختم کې نو بیا دین زلوې پالن کې څنګه الرحمن رحیم لوی دوی میرا بانی دی پمان کری دی او خاص خاص میرا بانی لوی میرا بانی دی وجود لوی میرا بانی دی اندامون او خاص میرا بانی مالا دی خیز کا رنگ را کردی مالا دی مال تا را کردی دی تا خطرہ کردی دا سیو سرے گووی اینی چیرہ زپو غان میں نم پتا میں نم دا خو بیوکوفی جاہی دی شاواتی ار سوی تے اقبل جسم خیز تا کھائے نو کل چه داووی چه رب مربی تے خیر تا مخلوقات کے خیر تا چه دے مربی او خالق تے نو اس اعلان کن مالک امید دین واغدار دردد فیرسلے ان الهارسا دا صلوح مرتب نو کل چه تاب تن خالق اوگنلے مربی میں اوگنلے اور مالک دا خیر ود شر میں اوگنلے واغدار میں نو اس وام ایاتنا بلکه تبو فریاد او جديونکو ف عبادت کې ما ته شي کړو نيکه عبادت سم را دارنګه ما د لابد اله ته شي کړو ته ترنوअर्जل کې د ابن وهب جنوري د اله معنی کړل اله ته اله ځکه وای چې دتہ عجیزي ال اله من يتضرع الاله اله ته ځا ته وای چې شریعت په دین چې زمما مقصد ده پلاستی یو شریا د اساورې ما ذکر کړو دا نه کی اجازه ته وای چې د اووریت صفات مستحق لے. صفات لیکل کمال چې د صوفي د صفات له کمال نو صاحب نه د کمال د صفات کم دي ارشا ورزل کله چې دا کی درا والی شبل شو کولی ارشا نه غوډه لاو غانه اجازه ته یا د سری اجازه ټول کولي چې تباز هرګې له کولي شي الله ته الالفلانین یان زما په فلانی اسمینان زارې شتان دی رهې الله هل فسیلو بی امه درجه عبادت کړي مینه کون کړي الله ته چې الله حاجت ترته دی درجه الامه نه هغه ته توقع دې له قلوب چې زړه دی الا المجير فی الشدائد والفظائع الغه ذات دوي چې په ناور کوي په غن کې په مصیبت کې چې څوک به کول کوي هغه ته مختلف معنی کوي هم محدثین ا قرآن دې چ شي کوي مشرکین و الہ دغه کار دایې ذکر کوي چا غي با بلکنه بیا ما دایته د انصافو چې دوی مصیبت کې به ده الله نبرسلی کو دی فایذار کی بو فل فل داو اللہ مودزین الودین چې کیشتهي کې بسارو شو نه کېشتهي نشي پار کوله بيد الله تعالی ادم شي کومه د رمضان شي فایذار شیهم موجن کذل له داو اللہ مودزین الودین چې چته به رااله نو الله ته مه فریاد کوو فایذاما سقمت ظروف الباهر ظلمن تدعون الا اياه دریاک میشکانو چې تکې تر اخی اناره مړتوی اې د نیکه کثیر د کلي وکرمانه چې مکه فاتحه شو نو اې کلمو تپته پښتوای کې سور شو 400 تا ځه فجا امری هون حاصل نو صف باد راي ایسه و نو خلق وي چې الله را مجد کوي نو اې کرمور ته په دې د محمد صلى الله خلاف کړې ولې دا نور انور ګمګلاني دې نو خلق وي نه له مصیبت اګې نشي درکولې اې الته که ادا او قسن وکړ کفایت بته لاږه یزي پیادي محمدين صلى الله عليه وسلم لا اره بن فلاذان نه یزي پیادي محمدين صلى الله عليه وسلم یقینا پیغمبر خبر رشتہ ده چې کناري تراله کیشته ده حضرت ته ایمان راڑم. ستا خبر مو دریاځو منله په چب نه منله دا انکه قران کریم اولهیت ته غير لاله نه کې بقره کې آل امران نسا ما انعام طعا سورة الساد دا گن سورة اونی دی نیر کے ماہ نخیور کری چی پدی سورة اونی کے علوویت تا غیر اللہ نیشتے دا انگی ربوبیت نا فی قید غیر اللہ نا آل امران نا انعام دا انگی رحمت من قید غیر اللہ نا دا انگی شفاعت قہریہ دا لغض رومی مشکل لے او دا شین پے عین پمانه ز جوړه کول شفیع چاته وای چې ځان سره بل جوړه کرے شین سے عین جوړه شفاعت څه ته وای ځان سره یو کول قیامت کې یو سرے بخلات شي او الله هغه حکم کوي چې تمام معاف کړي دا ویله بعد الله حکم کوي چې تمام معاف کړي لیکن دلس و مجرمانو چې پیمان ایمان سره راغليږي او ګناوه نه کړې دي او چې انم تطلعلي دي نو کته دا غلا سوه پارا ما ته درخاص کینې زم ما کوم په چھس درې من کی منطقی. چا تا به د شنو چا تا به د دل شنو د نبی اسلام شفاعت باید وې زېګی و ډا کوم دې ته شفاعت دې شفاعت لا قران شرطونه یو بی. شرط چې د شفاعت ک د شفي فیصلوم شي شتن سلاسکري دوم شرط چاغه د هغه ترڅو شفاعت کې نوزستا شفاعت منم دریم د ورآځه شفاعت کې چې هغه پيمان ترشي راغلي څلورم چې د تطه کې را دا څلور شرطه باندې شفاعت ده دې شفاعت اذنی از شفاعت د وسمن الله د تجارت او دا شواز بکله کی قیامت کې اړوبیا به چې څوک کوي محمد رسول الله صلی الله انا اول شفاعت مې شفاعت زړونګرم چې زبې شفاعت وکم او نو خلق برسټ کوي اوس ایا ده شفاعت قہری الله اور تنری ویلي لکه دې ته قضاوت وایي چې فلأن کې جو یا قضا ده اختیار اوسهلی خو دا خبر وکړته نو ورده یې لکه مې شکانځم وای شفاعت قهری یعنی شفاعت په زور د وختل واس دغه خپل تعریفي یوه ز دوا دوا معنی آی چېرې کله الله تعالی سال پیځه تاسو دعا نه نو دعا او عبادت دې عبادتونو پاتې شي عبادت کو اېلامات ابن ادم انقتامو مستن کې دي شایي بنیادم چې مرشه دعا عبادت ختم شه اځې چې تعالی سال کړي نو اورا جوړې نې کړي ځان له لې نې کړي نو دعا مالې کړي نو کته د دې تاریخ کې دعا مالې کړي نو دوه عبادت کوي باید ته ای عبادت په تشریف مړسنه عبادت کوي ا کتواینه دي شفاعت کی نظم شفاعت شته خدای ته په د نن چې روبیه شفاعت رسول کوي انا اول می شفاعه رمیش شفاعت پیغمبر کوي او کی شفاعت کوي تلوګی قیمت کوي ابا بابا اوس کوي قبر کوي نن دی سوک بابا وک یو دین داتې د بابا فیصله قیامت کې شیدا نه نو د قران سره خلاف کوي دوه دین بابا کا اجازت شا رئی او با چامت ایکیجی اتاوالو ستیار صحبت کو دری سلو رم داکم بابا شغاات کئی ندر پیمان تنے رئی او خلو جن دے رئی نسلو جنام دیکھا پینزم بابا در پیمان پور رئی ندر پینزم گلتا ہے لئے چیتو مولی کوای مال اصوالو کا ندر پینزم گلتا ہے لئے پینزم گلتا ہے دا پینزو نمبر دی استاد بیمان اے موال شفاعاتش تے کوئی ذنی اموقت تے شفاعات ادواش تے اوہ تر حیات کے دانا کی عبادت پی دو دن شیخ الاسلام ممتیمیہ کتاواہ مستیجن دیوال صفحہ ستاہم کی بکی چو سره ہوئی چې زما دعا التخطب لیجی فقط تفرر اجماع المسلمین دا کافر سره په اتحاد د مسلمانانو چې درگاه ته دیوې دما دعا کوي لومبای کوي تا ورسیه دا یوه ها هغه داشته پس د پار د عبرت او دوال المیته دا یوه شفاعت قهری الله سلیم ځایمن کوي او ماده نمبر 63 بقرہ ا نام اراف یونس مریم طه انبیا شوارع روم سید جعفر یاسین زمر مومن شورا و دو خود دوران النجم الملك الحق النبال ان انتار سورہ رسل دا دیر وی دای په فصل چې په دې کې الله شفاعت قہری شفاعت قایمانه ززور شفاعت پس خپل اختیار شفاعت موږ ته طاهیه ده کوي او چې راته مالک یوم الدین سره شفاعت, سر شفاعت قہری منه څنګه مشکان وې چې ختم شو وفاته په لومباي سال ای یا عبادت جوړي کیږي د دې شنو یا خوب ذن یرا ذن وختل ريار و میه اما دې تفسير کړه مين دغه قسمه د نفسانی هغه په حاله کې اجازه خو سره اولاد دولت سره او مين د سفای تو هغه مفصل سره نه کېږي زپای تو مینا داړه چې زمما حاجت ته د لاس کېږي دار دی تا پای تو مینو کړو سر دوت څملي د ځایي استابونه ما د لامن دښمن مې ریدل آیا بغیر د ځایي استابونه دی دتای خوف الهي دارنګ خوف د مخلوقات نه مننه درې د خپل امید ټول د مخلوقات تحت الاسباب جاي دي آیا ټول سایر سبب نشي اته نه غاری قران کې کله دغه ور ذکر کړي بولای کذین یتوبون الارج بهم ونصیلا ایهومرا اقرب ویرجون رحمته ویقافون عذابات دغه نه کان باندېاندی را ما کوي الله الله یتوبون الارج بهم ونصیلا لته الله دروستي محبت یو دانګ ویرجون رحمته اغارید الله مهرباني وخت دوا وَيَخَافُوْنَا عَذَابَ قَيَرِيْكِ دَ اللَّهَ دَ عَذَابَ درِق درِق وَعِرَالَ در عبادت معنی اوتا درنگ عبادت متفرق پا اسماع خمساو که عبادت علا کو چه دا پیندود چیزون استعقل رکی مضبوط ہوئی رب رحمان رحیم مالک معنی اسا جستا پا عقیده که داری که حجت سرکورو والا یهو ده دار عقیده ای چه پاول انکی یو دے داری اقیدهی چه برکات چه انکی یو دے چه حول سمی اولین دے واد داری اقیدهی چه بل سکماتن اقصانی شیر رسوله نو دینباد عبادت دا تو دین امت عبادت چو لگ عبادت عبادت دا, دا عبادت متفرق علال اسماع ال خمسہ علال مقاسد الخمسہ علال اسماع ال خمسہ چه عبادت دینباد بچے آو عبادت تشریم حدیث کے رازی اللہ یو صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں نے ذکر کری دعوی مضامین پسروں کتابوں کے توراہ تنجیل زبور قرآن کی اسی دعوی مضامین طول کو فاتح کیسی یا طول کو یا کنام رو دعوی اللہ علیہ وسلم دعوی اللہ علیہ وسلم کی پلے فاتحہ کے ذکر کرو چاکو نے دو قسم دی یو حق بن جان رے یو حق دا اللہ رے حق دا اللہ دارے کہ دخراہ دا دا صفت مفرق لمو ہے لاتكون زياده اتيش بللا نجادلیک د پنځانو دیو حق بل حق او کلی ته ظلم نه نو دو حق دو خ라이 ته چې تاسو کو نه مالک ز خیر او شر دی هغه مفکورو دی دا یي عبادت سر د مخلوقات سه مخلوقه پیر ته عبادت کړی انبيیاء مو سلام الله علیه په عبادت کی راز خلقت ته عبادت ده صورت ځایيات کې را دي و ما خلقت الجن والانس الا ليعبذون من لي يراقب الانسان مگر ده حکمت لرا کې ما ته وفریاځي ما ته باجې وکي سيد دانجه لولاك لولاك لما خلق الصلق مقابل نورې حديث چې اذن کول نورې اغه قران مخالف لیک کته نه امام نه ترا کو نه فراوی نه ما مخلوقات ډیره ځای کې ځان عبودونی ما ته ځان محتاج کی نشانی د جامع کتاب د نفاتل انس کتاب دی او پای کې د هیکم انصار دی هغه د عبادت او باب ترور او هغه پای کې ذکر کړي لا متالیلی عبودون رداد آیا کوونان کرد کتان یاد لام د حکمت په تا صورت اله کوی دا په عبودون ذکر کړي سمانا ستا ج په حکمت څه شي یادون ايا کولون را نه تر د قتانی دا هېر ذکر سری چې ما په یاد کړې چوغټه وکړې تو غټلو فراق لا پیلای کنه غټم با پرم با نه غټل قلن ارہیږي لکه په خو نو اچ سانو خارته قتل چنگیز دلیو قتل دا مقصدنو دا په اړتیا کې ورغلا مقصد صاحب قرآن تر رسیدلی دا انګه قران لوغتلو اړیږي چې کم ارذینو غای مقصودی او ورغورځه او که مقصودی او نه ارذیو ورغورځه دلته غا مقصودی سبب دا ارذیو ورغورځه دین سره علم یم سره کوي چې پرم پکې مدرسې جوړوم چې د قران ذریه درس کوم چې د قران ذریه زمو تعریفه شیشه کو قرآن شلې علم سددي او مقصد دې لريو غورځو زيه دلشي مقصد سريه دې شي زيه نشي مقصد دې سراس مقصد ندي نې سو دا زيه دې لپاره دې چې غلطه پخنه نو تا دې مقصد او غري زريعه دې ماشه غورځو سګد ستا زږي څنګه سم دې تپوته وک تا ته ز سنا پري تپوس نه وک نو مقصد حکمت تم خو د پیداې شو له عبادت ته باز نه پیړای ته قران له پیداې نو تا مقصد د کانه ورغو ښه وسی مولګل له عبادت لري مشقران پیدا یو خلې مقصد دې بلو ورغو دنیا به غټم دا نه چې تکینګ عمر دیو کا سړيږي نو سې صد صادو په واته ګینټه نو شپاره پازې شي نو په اعبادت دارنگی قرآن ذکر کی وما ارسلنا من قبلکا بررسول اللہ نوحی الیه انو لا الہ الا نا فابدون تنزشتمایات انبیاء انبیاء نے دلہ ذکر کری دی کہ فابدون دارنگی نحل کے ذکر کی وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَتٍ رَسُولًا عَنِي عَبَدُ اللَّهِ فَدِي مِلِهِ گِلِوچِ عَلِ عَبَادتِ داینه دوخرو ته ذکر کړي واس علمن ارسلنا من قبلكم رسلنا اجئنا من دون الرحمن آياتن يبدون وقانون بیان ته په دې کمه دا ویل چې داینه بازه ته قسم بل چالو کړي انديان په دې لګيلي ول قد الله نومي له ګرغ اګداین يا قوم الله داینه اجازه ته ملي ګرغ ول الذين اخاهموا الله سمودیان تو میلی ویلہ سمودیان اخاو مسالحا قالا یا قوم ابداللہ داریں گے ابراہیم میلی ویبراہیم آئے اسکالا یا قوم ابداللہ ابراہیم داریں گے داریں گے عبادت پر غیر مکوا او لینا ویلینا گولینا یا بتے امتابدو مانا اسما و لا افسرو و لا ابنیان کشرا دار جرگونا مہازِ تماثلتی انتم لاکفون نا داګر غونستي چې تاسو ته وی دي دا کار راځي پلاټه قوم ته وی و ابراهيم اس قال ابراهيم والابي وقومي اني برا ما تعبدون الا الذي فطرني به زارند زينن داغه صحابه اسلام واي ويلامتنا اهم صحابه قال تعبد الله داغه نثار اسلام ته وی انني الله لا اله الا نعبد زیدین انو جنا عبادت وکې دبل چا عبادت بنکې نو شي کانو ځای ته تسکیوا په دې کېوا قالو یا صالحو قدونتینا مرجوون او صالحات تغذرون دیلو مېدو اته قبل اذا بو خاذین تم ته یک من مې دې چې تپلا دې کې مصالحې کې اته انا انا بودمایا بودا باورنا نو تم دې بایستګر الله باندې کې انا انا بودمایا بودا باورنا منه د هغه غره بادا کوي دا په ایمانه بادا څومره ننوي دغه غره لات سي دا دا غي نظر نیاز کوي نه کان مليانه را ملته آی بادا سایه بادا څنوي دا نو جای دا ذور دینه نه دی هغه شافت وايي چې موه عبادت انا الله بودا مانا بودا باونا دایي اسلام ته وايي څنګه نحود علیہ السلام تاوئی اجیت انال انعبداللہ واحدہو تمو تزیل اراغلے شہبادت بدے واللہ کھو یو لانا بغواہو جتا مارد فیر و شرے دائن کے ترقیب بار کرے رہے دے مسئلے یا ایوہ ناسو بدو ربکم اللذی خلقکم آلی کتابو تا بیان کئی یا علی کتاب تعالو الہ کلمت سوان بیننا و بینکم اللہ نعبداللہ اے علی کتاب راشی دے مسئلے مثلا متفق در چې عبادت ته سم بغیر لال نه کوي بلکې نظر نیاز بنور او بلچا ته سجده نه کوي بلچا ته واعت نه کوي زیرا ورکه عبادت والذین تبنوا الطاغوت ان یعبدوها وانا بو الاله هم البشره بعد اا کسانو چې الله تعالی کو دغه الله کو زیرا ورکه فبشر بعد او د سن دي یتبون احسن تاپی دي صبیان علی عباد صلی اللہ بشارت پر جمع مرتقی دانگی پیغمبر جمع مرشن انی امرتو ان عابد اللہ محجل صلی اللہ الدین. ما تحیل دی اللہ نا فرمانیو کئی امرتو ان اکونا من المسلمین اما تحیل دی شا غالقی خودن کے دیمہ سلیتا اور پسیوائی پر انی اخاف انہ سیتو ربی زیر ایجم کنا فرمانی میکردے سمانا ما ته دا مسله بيان کا او خلک دې تراوواله چې الله باسب لله اني اخاف ان عصيت ربي کزن فرمانيو کوم چې دا مسله نکم ما ته دا مسله بیان کا اني اخاف ان عصيت ربي کزن فرمانيو کوم یعنی بيان نکم عذاب يوم الدين ما دا درته دی انګل بيان نه پیغمبر دوي کتاب بيان نکرد تو هي رد شرک مو طالبم خپل آزاد درکی امولاتر وای تر صورتینه ثنا ما اتنه نو لسی که دا ما خللا بیانې ما پوکا خدې خپل ځای باندې نه لږه ولاله مستې یاد روږه موږ زه تانې ته خپل دلیل دي ما دا ما خللا بیانول دې ملک بیکار شه 300 روپې درمو چې سړک ورځدارم تانګه کې څور شم هغه تانګه والے چې سر قدم علا نه ودرې ته می نو غل خبرانه کې خبره کوې وې 500 عندي دا دا د نړیوالې شې په 500 کې به زه نن 500 په ځای رومې ادا دا نړیوالې شې په 500 په ځای به زه نن 500 په ځای کوم انځر پوښتنه له هر بار ته تم ټول دې ته دا د پاکستان له اسلام آباد څخه راځم ان دوته ما هغه ته ترنبار به ځای نشم ان دوته او وسبアフیش وختې یې وینځو اني به کومره دا 500 ویلې زه په غانې څه کوم او غې پاین دې سور کوم یا دې موږ خوا وې دا دا ما به کتابونه اوره مناظره به توري کیوا څنګه بندې ما نو پټه مو شل دې سره مخامخ نه ولا ما پښالو یاره دې په ماتم دې امبار کورو ملا بانګو یې دا فلې شو نو کېږي کتابونه سره دي اګه سار موږ نه راځم نوګرته اند وی پش اٹ او را نه نو ایمان چه سلام ګرځونې نوزوری تا ور شي نه هر ودانو به درځي چې ما ځکه دایره لاوک دي چېګه سدي کړی دی دا ما سره بیان کرا او خلک نمنې د سن دي غټه واړو او سکه چې بیان کې ما دې شپه قبولې څو ميدان دې په زمانه ورکې سورہ زی نوزور هغه ماده مستقيم دي اذارې پنهس کې داګې دلان دیور سره پوتې زور ته نېژم ماچو کتل ایبراهيم عليه السلام دا ټول میدان ډاکته مفهم نه ما ته وای چې پهاسا په خپل طریقې صورت سجده وایې صرف عامي سجده ما په خپل ځکه سره یې چې د ونه په غم کې نږدغه اوازوم اثر کوي چې موږ سین دغه اثر نه کوي پنجابي اواز اثر ولې نه کوي او دا اواز دې کمپین ته کیږي فا آواز اثر نکئی مست دی چاہتا عجت نیشتے او د عجت صریح آواز اثر کوي یا غریبی چاہا خبر شروع کی نسطہ پر حملائشی چوارکو اولئے اولئے اولئے ایجن دے دا آواز کی اثر دے دارنگی باہ سرے آواز زاندہ سخت کی سختی چی کئی رای خرمائنی دیر چی اگر پسی موز نو افترات انگرز کل رب کان دغه کې یو بل دا وو ان دا تاسو هم څه دا نو تقیق نه سره دیو اول شردار دی چې دا نه جسکه اوواز نرم کا زمانو تا خبره تاسو کوم تاسو را فایلېره تاسو جولای کې بلون بیا کې په دنیا کې او زمانو په جولای کې ګالار زاشي نه سره کې بغیر ورته کې کی اوواز نرم کی ته کی اوواز قرقلا کې اټو پونه ویني ما ته حضرت ابراهيمي پاس په خپل طریقې صورت استهان نشي جواز ما شروع وکړه کارته صورت میندزه دوره شه ده نو صورت میند کې دا مضمون دي چې نه و سر خبره غل کې شو ډور شه شو کوئی وای او کوئی نه وای شور کې ما صورت ختم کړو حضرت چران حضرت لاس وکیناس او یې کندل او ډډه اونې سره واله ما ته وای زمو طریقې دنیا کې دا زموړه تکلیف کو او دغه چې شور شر ما مستغفر خانه که زمون په سیرازه نو دا ته هیڅ او کوم په سیرازه نو غوښتل کېنه ز په سیرانه مایته فارولو سره چې توبه اني اغفو عذاب یو نه دي ان اسای سیانه ستاره نبی انده که بیان د دې مسلې ولیکم نو پای به نه نه نه د خپل عبادت ذکر ری اني اخاف ربي دالنګي اريګون ان يقف نسيت رببي عذابهم من نديم دالنګي پیغمبر توي الله عبود اعلانو کار زما د عبادت کسونه يواللذي بغیر دغنه بته نظر نه ياو کوم بلجدا فرياد کوم مخلص ولقد اهيليك والى الذين من قبل لانشرت كتاه عبادتي او قسم نامل بالله لا حبتن اعمالك اعمال بربادشم كتا بل جاته رمضانشه بل جاته رسیدوکا بل جاته عمل برباداي انسان برباداي او قران تي 6000 مراتب ان كباليكان فدب المجرمين دارنگیت کارکون دمجمین اصرا ولی کارکون اِنَّهُم کانون اِذَا قِرَ لَهُمْ لَا اِلَهَا إِلَّا اللَّهُ دا سزان ازا کا ورکا چه توحید بیان شوا نوڑی دبا بل سنو نوڑی دبا دارنگی دا قرآن کراری القیاء فی جہنمک والاقفال ننید سورة قاش پاک درشن اغردوئی اغردوئی اغردوئی جہنم کے ہر کافر هر کافر دشمن د فداه اوا سوکو ال منال الخير او غل خیر منی کړو خیرسته وي نو تجن شک کړو په خیر کې اټداي کړو الذي جالم الان لا ناخر دا سره وي چا چې د فایسر بل حاجت روا وګورو وی زه حاجت روا سره د الله نن برسو که خدای نن تبری کل شي بابان ذمہ دار دي الذي جالم الان لا ناخر حال کیا او چلاغا به شدید سخت دا برتاور دی به منځدا تاسو فرغی کاته نه زجر او کې لا تجلی ما لنا الا انا قال عملهم الا غير الله زجر تطیش عذاب ټول په سر ورته دي داږي الله دا قلبنجا نو صفته کې کوي نصيفتې په ابدیت پیغمبر کوي سبحان الذي اسرع بدي ابد لله من قامت ای او ها الاتی ما او ها داینګ داوت کی پیش قام صاحب اولاد دایلی انه قام عبد الله دا الله باندې چې بولیدل نو عبد الله وی دی داینګ مقابله نو پدې وایې کونتوم فی ربی من غنا علی عبدنا ابد و مقام ده مناظره که تاس و مقابله کوئی زمان بنده خراؤ نابده ایده دائنگی دا پیغمبر بانده احلازن کرده وابد ربکا عطایات تی اقلی تین بنده ته علیه صلی اللہ و بکافن عبده زیوازی کافلین چه زبرده مدد که ابونه فی قضائی لخلق القرآن مسلا دواسط دل بار بادشاہ جللاتو برو لیو تورا بچاوچی قرآن مخلوق نلے نصر بدے پہکون اڈر علماء حق پرس کا تلشیم کرے دا عرب و دا بادینا امام ابو نسر خزائی راروان شاو ورسر شاگر دے چکل دربار تلاڑ او داغا او محتضیلی با ایمان ابن ابی دواد را را منادرے لا جلات را را را تولے انیو ابو نسر دا سر دا پاسا کپر شوی نسر دیوالا ابو نصر شاگرد تمه راو چې زرزتي ملغونه 17 رااله شاهه اتوایه شاگردم قابل شاگردم هغه ترې الله تعالی علیه الصلاۃ و السلام وکاتن عبدہ ذکر کوي د شیخ आवाज غټشه دا دي غرش چې ټول دل بار کې په نیته بیا او شیخ ابن ادی دعوتہ اولوي ابن ادی دعوت دمو ته مشر مشور چاږي قران مخصوص دی شی فرتوی تا نه یو روم دی دا مساله چې کوم څه ذکر کې د او کنه دین نه دا کدی نو بادشاہ قتل لیکي پاره فوجیا ته او کدی مان نو ماته و کدی مان نه دا بچرا مسله د ایمان نه دا نو قران کې مخلوق لې حدیث کې دی قران مخلوق لې نو پیغمبر دین پورا بیان کړی کیني غره ته پورا هغه پورا دین کې دا مسئله شته شکرا من خپل وخت ایمني جواب به رايشي بس دالونه خبره اعلان وشو چې شیخو وتا دا باچا ته وتايښ اورکان ته ما شو موږ هم به د تان ته دي تیر دا ته عمل کې ته کې دا د دین نه کوئی ديږي دا کټوې نزان پیغمبر دین مکمل بیان کړو او کنه هغه مکمل دین کې دعوته نو شری فیزیش کارکېږي به د میدان ته تلم او تاسو کې راتلم پسلو له مره ها کوم شه دلال کله مهدی نو مې علم چې وکم دی دیو وختم ماشلماچو سلام آچو سلامی وانا پراتو متبر حاکم سر پراتو. یو ان رسو کټونه راتو متبر خپل کوي کټونه کوم شه دغښت بالا کنه درې په یو ساته یو دې نو سلامونه غږ ذکر کې ما دا مشران وای چې کته کېنا نه ولې کېته مطلب دا به د بی د بی دا ما ته حاکم وای ته د مې څو ما دا پاکستان نه د پاکستاني څه verband ونی دا یې ته ما زه مسلمان یم مسلمان قرآن تا دا ته د خلقو ته بد نه ما خو ته د باندې دی ما چې د مل حاکم قرآن او حدیث نه زمویان نم نه ماي په ځکه کاپري ما تا خپل پاتو او خپل قرآن نشم وي ولې نم نه ماي ما قرآن او حديث بيان کوي دې دې څه وځي ما قرآن او حديث بيان کړم غل نشي زمویان اوره सामना dele ما بالکل تلیفون ش علماء را وځيلم مناضرې تک نهسته او د منادروا حاکم ما سلس کړې ما اول ته پوز دادم چ منګه دوا عبادت څه مې کنه ما خبره کړې ده زه خپل خبره بیا کوم چې زګاو کوم ته بلغه غيره د کی سکل مستلم کومر کې متفیز کو واقعي من ذکر کړو ما تاسو به یې ځاله شنه ما زګاوم روميان چې په ټوله د نړۍ کې اسلام دی تا یې منګه من ما ودی چې بیا مون تر حاکم صالحو مې ذکر مونشي چې په دې ته دی ځین زده دام چې اسلام هغه دین دی چې محمد صلی الله بیا انځره او هغه دنیا نه الله تعالی دی چې دین ته ټول دین خلک دي alyam kun tala kun de ta so ya maylika چې دین مکمل پیغمبر دین دی تاسو چې هغه مکمل دین کې د سونه بابا وخته حلته ودی هغه مکمل دین کې چې الله نه سپاد بلچا نذم شي یا رمضان کې نو اقا کړل ما یې تونلسته یلیان کو پچیرک باندې منی توحید مسلمان منی بیاو اکه وی دبلچا بدل کفر څنګه بیاو په دامنته تر سره وخته تا څنګه شرم نه کوزم ځکه نه سم ویولي ما ته خو ما ساله سره ته جواب دیواله کړی روز دغه څه به باندې کوزم ما ته څه دفتر خبره مې واپسه ما قرآن کې داشته چې داخله د کفر نه چا چې دا کار کوي استا کومه تا کول یو مې ماته ته له توران نه منته کوسای مې احادیث پیغمبر نوزونه کړی دی لسه ته نوزونه یو کې دعا پرسته سننه نه پېمنشته اوه ویدا ثواب ویني پیغمبر نه نه که تاسو یې ثواب دین مې پیغمبر دین نګړې ته کو دی پیغمبر ته ناتو دین ولاو غلي حاکم شه په سشن چې و تاسو نه دا پښته دي مې ته و سکه ګم ماته ته دی حدیث نه مننه کو دین څه هغه چې قران, قرآن او حدیث نه نه شي نو شیخ ابونسې غزایي نو ته چې دا څه دین دی ایمان نه نه ماته قران کې و او که دین نه انی بیا شي نو پیغمبر دې دین پټ کړی دی. من را ما محمد صلی الله علیه وسلم را ما شین فقټ خبر حدیث کې را دي آیشه دا پیغمبر دین پټ کړی ابونسر غری نو کوم به کنه نه راو او شاګرد ورته وي عليه حضرت کے نو لقمان کے خیستہ نسخہ اور کئی فل بچیلہ حقیم الدنیا ناغصہ اور کئی و اس قال لقمان الابنی وہو ایدو یاب رئیہ لا تشرک باللہ ان شرک لدنو نعزیم لا صحاب کاف و تعریف اس قاموا فقالوا ربنا رب سمامات والد لن دعا من دونی الان چرے چرے ممبید اللہ نبر سبنو و ایسے تزلتمو و مای عابدون اللہ آہم برتشیو دید آغینہ توی مساله چې الله عبارت لله اساسه په دې درس وی دي اغه ایمان دار د قرآن مالی ادوکم النجات نجات مساله دا وه ته دونهي اکبر بالله او چې کبي مالی سري به نرم داو ما بلی صاحب ياسين وايي وما الا اعوذ الذي تترني ويه سورجمن اغه دا مساله به ني عبارت لله اگر جنات کې مسلمانان شي دي ولا نشرک ربنا احد هدايږي جنته ته تعریف نو عباد الله فجرونا تبديرا اي عباد الرحمن الذين يمشون على الارض دا لکه مرغوي وجدتها بقوما يسجدون للشمس اي عبادت جس بيد فرشتوی ال عبادت لله انبیاء ال عبادت لله کتبوی ال عبادت لله اصحاب کا سای ال عبادت لله جنات ال عبادت لله اغا صحابہ شینوی ال عبادت لله اغا دران کو دل بار کی چوی ال عبادت لله اغا مرغوی ال لا تسجدوا للشمس او زمب کی شکلے... شاکی... دا مسالات کہ پاگے فارشتي انبیاء کتابونه جنات مؤمنان فقانی اولیاء کرام آفادی مرغان در ټول متشذبی هغه مسله تفصیلی مخیا چې تفصیلی مسله یې چې د 4 کلاس کې دي ائمه په پیره او مالک او احمد رحمهم الله و مسلمان او کافر په چاغه اتفاقی مساله چې فرشتو مې لري دا انبياله مسالم مې لري او جنات مې لري اولیاء کرام مې لري حقورص مې لري او پریانو بندیانو مې لري امرغو مې لري ال عبادت اتفاقی مساله دا اتفاقی مساله څلکو کې لافکره ما کیدنی دی او یو کار یې ترم زما دی او دوستو زیوادو ما خامله مې صفه مې اولیا کفه ته مارو دې وینه نه مه بیا زمایي استادوอัล타 شرعین کې یو خپل سبق او ویله د lets سره ډېر مضبوطو ډېر زورو وي ته څه خبر نه مه نه وی دمان کوي چې جماعتونو بیا د سیمه مانو او صاحب فیصله کوي دا غیر عادي او تفصیل ته وینځي استاد ورته په دې لا ور به سمون نه جماعت ټوله په فائې چې سابې سریا یو خبر مې تاسو کوم څخه زمانه تل ګیره مرګ کنه یا ما ما ته دا مسله کوله نو زموږ ګیره ما بیا نه کې کوله زمانه پس تا دا کور ګيلي لیدلو یا او اوس پین سپنه ګیره ما شي نشواله ما په غنوالي شي چې ما دوم نه خاصره مسله جن نشي کوله اګن اواز کوي ګدار یو چې هو کې ټلو یفو دار سره کولی شي چې غلی کو دا چې منازره وا نو منازره یو کوم نو خلک یو کا جماع شروعو کړي کانی شروع وکړه ا ته ما چې د ځنۍ شروع کړ نو نه ما ته یې ځانې په دې ټول شي شي نو بس کا قانون ما په خو مې وروه راغلی نو څه ویلولی بس کړ دا غلې نه وایي چې یو کې مې تفصیل کو نو ټول یې په دې کاله په کېږم نو مردا او واسوکه مې مراوله غنې استاد د نن قران او فجر د چې څو دښته یینا کایمه حطره مکو جلسه شروع وشو اغه خلک د مانکی مودیدان دي مشر مانکی نو عبدالوهاب هغه تي وای چې ماته کړو چې کتاباته برتته کله ګولا او بیا رو سفر کوه ته سجدا کولا نو عبدالوهاب سه بغه ماته کړو نو ډیرای چی امامو نو وای چې نو خاطر دې ډیرای دې امام چې تش مرید نوخره ته چاپیره شو نیغان درې سو چې وایي نو هغه دې شپه وتښتید نو خرته خانان زغې فنا واغسته شهر لا میغان یې راک سره یې وروي نظر ته جنگ شروع وشو پیران دي سلو وکړه او د پبوې عالمو هغه د انګلیزان شوم سلو علماو نو وروته شرېت لا هغه چې تر پهنو کې تلتي ضروري نو شریعت ثابت نه لاله پیران دې فور هغه ته وکړل چې زمام ورېږي پهاګر نو میغان کوي خې نه دي کې زموږ شو غارم اجورم زدا کوم نو معاف کا عبد الله دای سره داغې عبدالحکوم او دا, دا عبدالرحیم محمد امین او داغې عبدالحسنات اوس راغنو شه دي چې تاسو په اړه یې خلک ټول مولیدانو زمونږ او استاد دې چې دې ځای کې وا خلاصی مسله نبیانیږي بل ته بقال الله قال الرسول دې دي او چا چې خلاصی مسله دا کا نو په دې لا انا دلتا مو وابیان تفیدو دی خلکو او ما او جی بیر پور وابیان بناتا قیتی انا با خلافی منصر بیانید خوشحال شو خلکو او نزده توبا او خلاف زودریدم دا دیر مخلوقات را غلو ما گولا رنبای خبر را کن چی او سرے دکم کلی نوغت را فیل نسبت چی لکه دامان که اسی دنکی ته منتیوالوائی تی قوری نو تی قوری تی بیر آو ما داوینگی چ د یو استاد شاګرد دی نوغه ته نشه لکیه ا د یو پیر موریدي نوغه ته نشه لکیه زمون د علاقې مشر او پیر عبد الله صاحب دی دملي نو سوچې دا نو موریدي نوغه ته باوجود ورشي زو ابي تاسو کیسو په بیان شته نو ټول یو نو ټول د موریديان دغه بیان ما शास्त्र و زمي ما اي وا بیان نو پرې دی ما ورو کا که من طول آب بیانیو در دلو آب سے مجیدانیو من که من خالف سره نیشتے مستاگ ویلوی خلافی مسئلہ لکا یو امام وی آمین با لا ولوی چې یو ایلہ سوچدے بل بوی نبوی جاتے دا خلافی مسئلہ بنتو آغا مسئلہ با کون که پاگئی اتفاق بین اور داست مسئلہ که پاگئی هم فرشتے انبیاء اولیاء قریان فقانی حق و رس مارغان متفقی ا دې هغه تفصیل دا دی چې عالم ملغیت الله دې پیر مانکري کې خپل کتاب هدايت الابرار کې چې چا وي چولي پوریږي ال مغايب ورشن کاثر داغه کتاب دی مې تاسو کي ټولابرار کې پیر باباوي کاثر شانوي کاثر مازه راکې د ابن او پي سوچ کوي بګادان پوریږي اره شنو کاثر دي خپل له ټول اتفاق نه چلاتا شي خلک څنګه بلا مسله به نظر ما ته وکړه چې تمه د دې یو متخصص یاز اسمه سنیمه او به ډرګ انجینیر ما خو تاسو مهربان په دې بیان کې بالکل ټیټی معنی مې نه مې ځان قرآن په توګه مې ته په دې لاس کړه په خورا قسم سره بلشتیا وایې چې څو تل مګر غیر لالوي نو کا سره دیو یا مې څوک منه په یو سمه تل ته ته وایي کا چې ما اوس وافلانه یې سپراکی مشون جات نه سره ویجی ټیک دی معنی د خلکو نه او درې ورځې کې سلام ویل غوښته ده چې جنګ ته ځنه کوي ما یو چې جنګ نه ځنه کوي په انصافو سره په سموکو په کور باندې ما ته آی چې وایي وایي خو ما غزله په جوشاو او ستزم قسمونه مې ورور سره خو راشتمه ایمان له چل ما ته د یو غنټه غوښتي کوم چې دا یما قسم خو ته هیڅ نه وایي امر کاپلی رمغه مشره کاپره ایله د یماته یو غنټه کینی سم څنګه دا دغه یما فلور غلطه کړلې بیا و دې کې سره دې اتفاقی مسله اخلاقی کړئ غوړې اتفاقی مسله تک نه کی وی غل کور کراږه له کور مالشې غلږی درږ جندی قران سنت بربادر ترره او ایزو مای ټوله کافي دی یو تکاثر کې دا څه نيشته چې هغه وايي ارتشاله نه مرسته ها پیغمبر لوي یو دا غوښنه لري چې هغه کې یو مينو نه دی کړل المجالس عبدتي هرڅه غلا زخائر دې کې وي غوړې اذن مځه برچلېشته دا تاثر دنیا کې نيشته عادت مولا وايي یو کاپره ورته ني دي پکار موږ پکارته ويني تا ته الله دا چې لکه څر چاغه دي شرک لري مې هغه ته دا دې عالم دي دا مخایر دي وای نو نګین دا ان کې ته جنة المستقیم عبادت کې شرک دي او قران کې دی عبادت اجزادی د عبادت اجزا قران کې کوي لکه یو شی کتاب لیک نو تعاله سپاپ کال یو که خطیز دی دوی ته لاسر وږي دوی ته توجه دی که بلنه قبره که غلط نشي سلهم که قلمي په زمکه دواتي شپغم که کاغذ وي ووم که فراغت وي هر شي لا پاب دي دالنګې قرآني كريم دا له چې عبد عبد وي غلام تا دخولو النفوس ذخولها في رقهم شرافت کا نفسون دا دے تدہ اللہ کا غلامائی که دن نشئ شرف النفوذ دکولو ها فی رقهم والعبد یحوی الفقر بالتملی کی غلام و دے فقر کی تدہ کل مالک نمو اخلی تدہ مالک نمو اخلی غلام دل افران کی غلامی موئے ماتا کتے نہیں شئ شرافت کا نفسون دا النفوذ دکولو ها رقهم تدہ آگئی غلامائی که دن نو شرافت به ال استایتی دي شي اوکه علماء کې دنه نشي ته نو ته شرافت لري دو جنا د شرافت ته عادیت چاډیت ته دنه نشي مدارو شرافت ته او چاډیت کې دنه نه شرافت نشته له شرافت العادیت نه کیو صرف عادیت کې دنه شي شرافت ته او چیابیت کے دننی نشرافتی نشتے دو عبادت اجزا دے بارہ کے یو کتاب دے چراہا کتاب صرف و دیرکلنے تحقیق دو ایات انعبدو و ایات انستائین شیخ ابو عبداللہ اسماعیل الانساری دعاو عالم کے شعر حرات کے حرات کیوں سن دری درگاہ یو درگاہ تا شائران جمع کی بھی او در جامی درگاہ ها غیتا شائران جن دن نکیئے ایت دینی درگاہ تا علماء جن دن نکیئے پاکہ باس مباسوئے اس پر اران شو اگر دیمان امراجی درگاہ لے دیمان امراجی ازائیتا درگاہ علماء را اطلو کلک احرات او پا غیتا با علماء منعذرے و بسونکو باس مباسا پا غیتا با درین درگاہ شیخ الاسلام عبداللہ الانساری دے چاگے تب صفیاء کرام رہت لے شیخ الاسلام انساری مشہور محجس دے اور مشہور ناقض حدیث دے در اغیر تفسیر چیرے دیوصل وہ تفاثیر محفوظ دے شیخ الاسلام تفسیر چیرے دے اور غیر کی ما یوصل وہ تفاثیر در اغیر تصنیف دے فرد دې كلام کې زمو كلام د کتاب دې دانګې ناول کتاب دې الفاروق فی صفات شیخ دانګې دغه کتاب دې منازل السائرین فی شرح یا تنابود و یا یو آیت باندې ان الیدین سبقت لهم من الخصناء شیخ بدی باندے درس ا اتیا مجلسونه مناقشت کیږي ان درس ا اتیا مجلسونه کې پرې هوایات ترانې کړو ذل علماء ان الذين سبقت لهم من الرسل دانګی شیخ درلک حدیث په سنت سره یا دي بخاری مقررات تلر کې ضرورت دې نظر کیږي او شیخ اسماعیل انصاری درلک حدیث سلا سمع تعال حدیث سن بل اسناد دانګی شیخ استادان درس کې اګه مشهور ماجی سینونه ذکر کوي شيخ خپل کړينه دې زله مليانو شغله وکړه تا یو لا در ملي ځني او سلطان لبسران ټکل په دروازه راغله نو له ما بچا ته وې دته ولاده چې هغه د الله جسم جوړ کړی دی او ته سيادت دي بده سرو بند شکل مليانو جوړ کړو شيخ یې مکم ځای عبادت کوو الته به حق کړو بچایې ښا په کوم ځای دی؟ په کوم ځای کې دغه مصلی ده؟ سپای نهول غواړم، او خیر بندای راغلم، سمه درو. شیخ باچا د غناسته علما وی ورده، باچا تاسو کوی دا سې دي، دا فسودی به جانا به ووا. ته تان نه خپره، یو زو الله کې فرعون د کوری دی. دی علما ته قسمه ته تلای نه خپره. علما ټول اجشو اخلاړی وته. دا د بیمانې مشته پکې. شیخ اسماعیل په د منازل السائی دي فی شر یع ا کنا و یع ا نستائی اغل ورې کوم جزله دا د تشریح کړه د ابن قیم دغه کتاب د مدار جو سال کی فی شره منازل <سؤال> السائی <سؤال> دي پادې کې د عبادت تشریح کړه د ابن قیم یو د عبادت نه قل یفزا بامور الله د عبادت یو جوذار کی وښی چې تا ته پته دې چې د الله سو حکم ا دې هیڅ څه پکاري العظم ب امور الله د قرآن او حدیث چې دا د پروفنيت کړی چې دنا به غیر نه شي دین دین البشیرت چې تا قرآن او حدیث لستي ته په وې امی شپې بل التوبه چې ستاده دین کې دای کما غلطی کوي زه تر هغه بل الاستغفار دانه کې ځانډه الشيخ يعني كسفار بنكي قلع اتسام منغول لبون بل الفرار من المخلوق وفقو الى الله مخلوق لا متخته مخلوق كسف قيد ندابنو اتدار قصير واذا قرآن تقولون في قرآن جائز كمي بل الرياضة هميشة بالكوشيش كي تحق طلب بل اصطماع واتق الله واسمعين حق طبع ورد کی جوائي القوف تا اللہ ہمیں بے الاشفار دا اللہ ہمیں رغبت کے دے دل القشوع دا خرای تقدیس گنل آیا رکھولی الہممہ کوشید باکے المحبت تا اللہ صرف دوستی اداغی لصف کار دی امدی